Опитности в живота 33-та лекция от 10-та година на младежки окултен клас, държана на 24 април 1931 година, София Изгрев. Размишление Има едно съществено разбиране за живота, от което зависи бъдещето на човека. Под думата «бъдеще» разбираме онова съдържание на живота, което предстои на човека да го реализира. Човек говори за своето минало, настояще и бъдеще, без да знае замисъла на първия принцип по отношение на него. Той знае само едно, че има стремеж към нещо велико. Този стремеж именно го заставя да работи, да се труди, да придобива знания и опитности. Сегашните хора се намират пред много неизвестности. Те често се запитват кой е създал света, как е създаден и така нататък. Трудни въпроси са тези, но те искат да ги разрешат лесно, като покалъп. Това е невъзможно. За да създаде две линии или един ъгъл, като посоки на движение, Природата е изразходвала десетки и стотици години. За да създаде един, два или повече пръста на човешката ръка с известно разстояние между тях, природата също е изразходвала стотици и хиляди години. Можете ли да мислите, че решаването на трудните задачи се постига в един ден и то с този ум, с който човек днес разполага? ако за създаване на Вселената природата е употребила най-малко милиард години. Мислите ли, че с един замах можете да си отговорите на въпроса как и кога е създадена Вселената? Милиарди години са нужни на човека за обясняване на тези въпроси. Човек може да има частично разбиране на въпросите, но това още не включва цялата истина. Представете си, че един философ има много знания, разбира нещата, но не може да ги събере на едно място. Колкото и да желае, той не може да ги изкаже. Няма средства, пособия, с които да ги предаде. Той е все едно да го заставите да налее всичката вода от океаните и моретата в една чаша. Каквото и да прави, той ще се намери в невъзможност. Чашата е малка, Събира едва 200-250 грама вода. Тъй, щото каквито схващания и познания да имате за света, не можете да ги съберете в една чаша. И тъй, да мисли човек върху нещата и да ги познава, това са две различни неща. Всеки има право да мисли, но мисленето още не е знание. Мислиш логически, правилно, но мислиш и неправилно. Правата мисъл представя подпорната точка на човешкия живот, но това още не е цялата постройка. Човек се подпира на една или на две патерици според случая. Ако мисълта му е права, една патерица е достатъчна. Ако не е права, той има нужда от две патерици. С две патерици ходят обикновено инвалидите, с една патерица ходят овчарите. Благородните хора и аристократите ходят с бастун. Защо носят бастун и те не знаят? Магът носи магическата пръчка в себе си, но знае защо я носи. Чрез нея той проявява своята мощ. Когато учителят държи Тебешир в ръката си и той знае защо го държи. Не може ли да се служи с него, Тебеширът губи своя смисъл. Учителят цапа ръцете си с и употребява излишно време и енергия, докато се изчисти. Ето защо. Добре е човек да знае, защо прави едно или друго нещо, защо говори по един или друг начин и така нататък. Мнозина искат да знаят всичко. Това е невъзможно. Да знаеш всичко... Това значи да събереш всичката вода в една чаша. Ама искам да знае съдържанието на твоята философия в две думи. Това е невъзможно. И да искам да ти предам една философия в резюме, това е невъзможно. Все ще остане нещо недоизказано и необяснено. обяснено. това определя стремежа на душата към постигане на известен идеал. Душата се стреми към своя идеал, защото е непостижим. Ако беше постижим, нямаше да бъде идеал. Никога ли не може да се постигне? Идеалът е постижим само във вечността. Защо? Защото колкото по-високо се издига човек, толкова по-велик и необятен става идеалът му. Радвайте се! че има велики и непостижими неща, които движат духа и душата напред и нагоре. Следователно, както и да си обяснявате нещата, все ще остане нещо неразбрано, скрито, тайно. Все ще остане някаква загадка. Тази загадка кара човека да се стреми да я разреши. За пример, виждате две успоредни линии и веднага се запитвате. Какво означават? Те посочват пътя, нищо повече. Ама кой се движи по този път? Щом линиите са успоредни, по тях се движат две разумни същества. Какъв път ще извървят? Ако пътят е навсякъде еднакъв, двете прави ще запазят разстоянието си една от друга. Обаче, ако правите линии не са еднакво здрави по цялата си дължина, някъде ще стане огъване. Както виждате, пътят на човека може да е определен, известен, но въпреки това той среща изненади и неизвестности. Това показва, че видимото крие в себе си невидими и неизвестни неща, наречени тайни. Ако двете прави линии представят две въжета от тежестите, които окачвате на тях, те могат да се огънат или в средата, или на краищата си. Сега, ако означим човешкия характер с въже, на краищата на което действуват силите на ума и на сърцето, това въже може да се огъне по един или по друг начин според съпротивата, която силите му оказват. За пример, ако силите на ума и на сърцето са слаби, а волята силна, въжето ще се огъне при точките, дето действуват силите на ума и на сърцето. Този случай не представя човек със силна воля, т.е. с морал. На него всякога може да се разчита. Обаче, ако крайните точки на въжето, дето действуват силите на ума и на сърцето, са здрави, а средната точка, мястото на волята, слаба, огъването ще стане именно в средата. Този случай ни представя човек със слаба воля. На него не може да се разчита. От тук вадим следното заключение. Когато волята на човека е слаба, той слиза надолу. Когато волята му е силна, той се качва нагоре, т.е. възлиза. Значи, ако умът и сърцето са силни, а волята слаба, човек слиза. Ако умът и сърцето са слаби, а волята силна, човек възлиза. Това е отношението между силите на физическия свят. Така се пази равновесие на Земята. В духовния и в божествения свят силите на ума, на сърцето и на волята са еднакви. Те се представят като страни на равностранен триъгълник. Като изучавате проявите на волята, добре е да наблюдавате под чие влияние се намира тя. Под влиянието на ума или на сърцето. Проявите на волята в двата случая ще бъдат различни. Добре е да изучавате тия прояви, за да придобивате повече опитности. Като ученици, вие трябва да изучавате закона на равновесието, чрез който можете да регулирате силите на ума и на сърцето си. Волята се явява като равнодействваща между силите на ума и на сърцето. Обаче има случаи, когато умът и сърцето действуват сами. Тогава умът трябва да вземе дъднощие, т.е. мислите трябва да регулират чувствата. Когато човек пада на земята, това показва, че мисълта му се прекъсва. Следователно, не прекъсвайте връзката на мислите си. Това подразбира съсредоточен, концентриран ум. Човек трябва да мисли право, да не се страхува. Оплашили се от нещо, той губи съзнание и припада. Много хора, които минават за герои, лесно губят съзнание. Достатъчно е да видят мечка в гората, за да припаднат. Мечката обаче минава край тях, без да ги засегне. Защо? Тя никога не напада страхливи хора. Тя знае, че ако яде месото на страхливи хора, ще придобие техния характер. Постъпвайте и вие като мечката. Натъкнете ли се на нещо, което не носи никакво благо за вас, не го бутайте. Един млад момък отишъл да слугува при един богат господар. Последният решил да изпита честността на слугата си. За тази цел, той извадил пред него една голяма турба с златни монети и започнал да ги брои. Слугата видял това, но се престорил, че нищо не вижда. Когато господарят преброил парите, слугата следял, къде ще остави турбата. Вечерта, когато господарят легнал да спи, слугата взел турбата и напуснал дома на господаря си. Осигурен, че придобил голямо богатство, той заминал за чужбина. Като отворил турбата да види с какво богатство разполага, той разгледал внимателно златните монети, но останал изненадан. Те били фалшиви. Жълтите ни кийки. Като видял, че опитът му излязъл несполучлив, слугата се върнал при господаря си, извинил се за прегрешението си и помолил да го приеме отново на работа, но вече без пари. Защо се изповядал слугата? Защото погрешката му била малка, откраднал от такива пари, които не стрували даже 100 лева. Ако турбата беше пълна с истински златни монети, той не би се върнал при господаря си. А сега слугата е готов да работи без пари, с надежда, че ще се добере до турбата с истинското злато. Това, което става със слугата, става със всеки човек. Всеки човек преживява вътрешни борби. Той то пада, то става, докато един ден напълно изправи живота си. Когато се услови за слуга при някой богат господар, той взима турбата му със златото и избягва. Като види, че парите са фалшиви, бръща се при господаря си изповядва погрешката си и моля да го приеме в дома си, да му служи без пари. Като мине известно време, той пак задига турбата на господаря си, пак се изповядва за направената погрешка, докато един ден задигне турбата с истинското злато. Но господарят е умен. Той оставя турбата с фалшивите пари пред очите на слугата си, а истинското злато крие в касата си дето го заключва Никой не може да открадне златото на господаря Кой е този господар? Природата Тя е вложила своя капитал в тялото на човека но никой не може да я излъжи да открадне нейното злато Какви са отношенията на човек към нея тя не се интересува На негово разположение тя оставя турбата с фалшивите пари дали той ще задигне цялата турба или част от нея и за това не иска да знае? Важно е, че никой не може да открадне чистото и злато. Човек може много пъти да краде фалшивите и пари, да бяга от нея и да се връща, да изповяда погрешката си, но тя все мълчи, не го съди, не го морализира. Тя казва «Щом искаш да останеш при мене, свободен си. Тя всичко оставя на разположение на човека, но турбата си с злато на никого не дава. Държи я под ключ. Турбата с златото на природата не е нищо друго, освен скритите таланти и способности. Ако се домогне преждевременно до един от тия таланти, човек представа да работи. Ще го видите добре облечен, с бомбена главата, и бастун в ръка. Ходи на тук, на там, нищо не работи и минава за благородник. И тъй, когато изучавате човешкия характер, спирайте вниманието си върху линиите на главата, на лицето и на ръката. Колкото по-правилни са тия линии и организмът по-добре устроен, толкова по-устойчив е човек в морално отношение. От това зависи, Доколко човек е способен за работа? Каква тежест може да вдигне човек със слаб лост? За големи тежести разумният човек си служи със здрави лостове. Ако лостът се щупи, ще вземете друг лост. Какво ще правите обаче, ако имате само един лост? За да не се щупи, ще го намалите. При това положение трябва да приложите по-голяма сила. Това значи да разчитате на своите сили. Следователно, ако лостът е здрав, може да бъде дълъг. Тогава ще разчитате на него. Ако лостът е слаб и къс, ще разчитате повече на себе си, на своите сили. Ако не можете да съкратите лоста, нито да разчитате на силите си, по-добре не се докосвайте до тежеста, да не направите някаква пакост. Тъй, щото, ако крайните точки на вашите сили, т.е. умът и сърцето ви са слаби, ще приложите в действие волята си. Тежнението на всички хора днес е към добър живот. Добрият живот подразбира така не, т.е. устройване или организиране на бъдещото тяло на човека. Мислите, чувствата и постъпките на човека представят материала, от който се тъче новата тъкан. Кога ще стане това? Не е важно. След десетки или стотици години, вие ще се намерите пред завършен процес. Ако е разумен, човек може да живее 120 години и да използва правилно вложения в него капитал. Като е работил добре, Следното прераждане ще има предобивка една единица. Това отношение природата не е много щедра. Тя дава малко, но иска този материал да бъде добре обработен. Доколко и как е работил човек на земята, това се вижда на лицето му. То е свидетелство за неговата работа. По лицето се чете какви мисли и чувства са вълнували човека. Затова именно казваме, че мислите, чувствата и постъпките на човека определят неговото щастие. И тъй, докато е на земята, човек разполага с три пособия за развитието си – сума, сърцето и волята. Ако кажем, че човек има още и душа, и дух, повечето хора ще ги отрекат – защо хората не признават душата и духа? Защото не ги виждат. Душата е царска дъщеря, която е обековлена със слуги, придворни и адютанти. Когато излиза на разходка, тя сяда в своята каляска, потънала в цветя, скрита от погледите на любопитните. Умът е нейният адютант, сърцето, придворната и дама, а волята, момъкът, който служи за посредник между нея и поданиците й. Човек живее, докато душата го посещава. Прекъснили се връзката между душата и човека, последният заминава за другия свят. Това заминаване наричаме смърт. Апостол Павел е казал, че ако тялото, т.е. временното жилище на човека, се разруши, той ще живее в вечното жилище, дето душата пребивава. Докато дойдете до вечното жилище, ще живеете на земята в тленното си тяло, чрез което ще изучавате законите, по които умът, сърцето и волята работят. Щом влезете в областта на ума, ще работите с закони, специфични за ума. Влезете ли в областта на сърцето, ще работите с законите на сърцето. Не можете да смесвате законите на ума с законите на сърцето. За това е казано, че за всяко нещо има закон. За следния път пишете върху темата Действията на ума, на сърцето и на волята. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 33-та лекция от 10-та година на младежки окултен клас, държана на 24 април 1931 година, София Изгрев.